أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى Babu maja'a fil istisqa'i bil anwak. Bab yang menjelaskan tentang al-istisqa'i bil anwak. Menisbahkan turunnya hujan dengan al-anwak. Yang dimaksud dengan al-anwak adalah jamak dari an-nauu dari kata na'a yanuu Yang artinya ida thala'a wa nahada apabila terbit dan terangkat dan yang dimaksud dengan an-nau adalah terbitnya bintang atau munculnya satu bintang yang mana itu adalah merupakan kedudukan-kedudukan bulan Madazil Al-Qamar yang disebutkan oleh para ulama seperti Ibn Al athir Abu sa'adat demikian pula Zamaq Shari dan yang lainnya menjelaskan bahwa bintang tersebut memiliki 28 kedudukan yang pada setiap tahunnya berulang. Dalam setahun ada 28 kedudukan. Wal qamara qaddarnahum manaazil. Hatta 'adakal urjun qadim. Bahwa al-qamar bulan itu telah kami tetapkan kedudukan kedudukannya.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 maka akan turun hujan demikian muncul bintang fulan maka turun hujan demikian itulah yang dinukil oleh nabi sallallahu alaihi wasallam mutirna binau kaza wa kaza kami telah mendapatkan hujan dengan bintang demikian dan demikian disebutkan oleh al muallif rahimahullah taala bab ini di dalam kitabut tauhid untuk menjelaskan batilnya keyakinan kaum jahiliyah di mana mereka menyandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ada yang yatasarraf fil kaun yang berbuat di alam ini yang menyebabkan turunnya hujan yang mendatangkan rezeki selain dari Allah Subhanahu wa taala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 Kalian mendustakan Al-Quran Al-Kerim yang didatangkan kepada kalian sebagai hidayah yang menghidupkan hati-hati kalian namun kalian mendustakan. Berkata Al-Hazan Al-Basri A'i taja'aluna hazzakum wa nasibakum minal Quran annakum tukazibun Kalian menjadikan bahagian kalian ya, dari Al-Quran Al-Kerim bahawa kalian mendustakannya. Walhasil bahwa terjadi hilaf di kalangan para ulama dalam menafsirkan ini. ayat Allah Subhanahu wa taala ini disebutkan di sini bahwa jumhur al-mufassirin menafsirkan bahawa yang dimaksud di sini dengan apa yang mereka dustakan adalah menisbahkan turunnya hujan tersebut kepada bintang bulan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala sementara ulama tafsir yang lain mengartikan dan Menafsirkan yang dimaksud adalah Al-Quran al, al karim Nah, dan disebutkan pada catatan kaki di sini oleh Ashraf Abdul Maksud bahawa riwayat yang menjelaskan tentang ayat ini. Wahai janganlah riskakum anak untuk beribu, yang dimaksud adalah mutirna binau ikeda wakida. Riwayat ini Ba'iy, diraikan Imam Ahmad kurnadi dan yang lainnya dalam sanatnya Abdul A'la bin Amr al-Sa'alihi Ba'iy. Namun kata beliau telah datang dengan bentuk atau dengan sanat yang mukhf dari perkataan Abdullah bin Abbas diraikan oleh Syeib bin Mansur dalam sunannya dengan sanat yang sahih sebagaimana yang disebutkan oleh Al Hafdhu An-Hajar dalam Fathul Bari jilid 2 halaman 522. Naam. Berarti uh, riwayat yang menafsirkan ayat ini secara marfu' dhaif namun yang ada adalah mauquf dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan ini pendapat jumhur al-mufassirin. وعن أب مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه تدري أب مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم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 Sehingga tidak benar Untuk diisbahkan ada satu zaman Setelah diutusnya Rasulullah SAW Secara mutlak dikatakan Zaman ini zaman jahiliyah Seperti perkataan Syajid Qutub. ya Abad jahiliyah Abad apa Jahiliyah abad ke-20 Tidak benar Sebab Tidak bisa dikatakan jahiliyah secara mutlak Nah Naam terdapat ba'dzul jahiliyah, ada sebagian jahiliyah akan tetapi ath mansurah qaimah akan terus ada. Latazalu tha'ifatun min ummati zahirin 'alal -haq. akan terus ada. Senantiasa yang ada kelompok yang akan membela kebenaran yang selalu berada di atas al-haq. Naam. Demikian pula jahiliyah terkadang dinisbahkan pada suatu tempat.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 Ketika Abu Dharr al Ghifari, ya, mencelah salah seorang budak, seorang yang hitam, nah, seorang yang hitam, lalu kemudian dicelah, yeah, dengan dicelah pada ibunya. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan pada Abu Dharr, Inna kamarun fika jahiliyatun, sesungguhnya engkau seorang yang padamu ada sifat jahiliyah. Namun, tidak diikhlakkan oleh Nabi alaihi Bahawa beliau seorang yang jahili. Naam. Jadi yang dimaksud di sini min amril jahli Min al jahiliyah allati qabla al-ba'd. Sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yatruku hunna ya mereka tidak akan meninggalkannya. Yang pertama, al-fakhru bil ahsab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 وَتَعْنُوا fil ansab Mencelah nasab keturunan. Mencelah nasab. Kamu dari keturunan ini. Ya. Bapakmu seperti ini. Nah. dasar kamu keturunan budak. Misalnya. Hmm. Mencelah nasab. Dan inilah yang pernah Rasulullah SAW memberikan teguran pada Abu Dhar. Al-Ghifari. Ya. Eh, rah eh, ta'ala karena Abu Dzar mengatakan pada orang tersebut karena dia hitam dia mengatakan "ibnu sauda" wahai anaknya ibu yang hitam itu jenis pada ibunya ya lalu dikatakan hitam nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan "innaka marun fika jahiliyah" ya pada kamu ada sifat jahiliyah Lalu setelah itu ditinggalkan oleh Abu Zahra Zifari. Radiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau bertaubat. Dan bahkan. Ya, setiap beliau memakai pakaian. Maka pakaiannya sama dengan pakaian. Orang yang tadinya yang dia celah tersebut. Apa yang dia makan. Dia samakan dengan apa yang dia berikan pada orang tersebut. Nah. Maka Ikhwan Fidin Azzaikumullah. Mencelah nasab seorang Termasuk Dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala Tidaklah memperhatikan nasab keturunan kita Di hadapannya Inna akramakum indallahi atkakum Sesungguhnya mulia di antara kalian Adalah Yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Walistisqa'u bin nujum Dan istisqa' Menisbahkan turunnya hujan pada bintang-bintang. Nah. Jatuhnya bintang ini. Berarti. Dengan itu turunlah hujan. Dan seterusnya. Waniyahatu dan demikian pula. Anniyahah. Anniyahah. Mengangkat suara. Ya.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 dan ini termasuk kabirah min kabair Dosa yang sangat besar. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk pula di antara niyaha. Seperti yang disebutkan oleh Jarid bin Abdullah. Al-Bajali. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Kunna na'uddu al-istima'u wa suna'atat al ta'am lil mayyitit min al-niyaha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 Membikin menu khusus dengan kematian malah menyembelih hewan, lalu kemudian menjamu mereka-mereka yang datang. Nah, ini semua nyaminan niaha termasuk meratap. Wakala dan beliau menyatakan anak ihatu dan wanita yang meratap disebutkan di sini dengan bentuk muannat. Karena di zaman itu memang yang banyak meratapi adalah kaum wanita. Sampai sekarang. Yang banyak meratapi itu kaum wanita. An-na'ihatu bahwa wanita yang meratap juga termasuk di antara laki-laki. Ida'alam -laki. tatub qabla mautiha. Apabila dia belum bertaubat Sebelum dia mati. tuqamu yaumal qiyamah.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 dirak, ya ini pakaian wanita, menjarap, ya, Jarab itu seperti alajolotnya ini, penyakit kulit, sejenis penyakit kulit, ya yang mengerikan dipakaikan ke tubuhnya, dan ini adalah ancaman, dan apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ancaman terhadap suatu amalan dosa. ...penunjukkan bahawa itu termasuk diantara Al-Kabair. Itu Sayang Sar. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rahimahullah. Walahu ma'an Zaid ibn Khalidin an Dan juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim... Naam. An Zaid ibn Khalid radhiyallahu anhu qala dari Zaid bin Khalid radhiyallahu taala anhu berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wa, wa, wa salat as-subhi bil Hudaybiyah." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa, alayhi wa sallam, salat bersama kami salat subuh di Al-Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat min al-layl setelah turunnya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 تفضلوا حفظكم الله